Втората идея за размишление е Суфи. Копнежът за любовта донася лекарството на Суфи. Суфи казват, ако ти не си изоставил своята воля, ти въобще нямаш воля. Значи Ако ти не си изоставил своята воля, въобще нямаш воля. Който няма любов, манастирът му става затвор. Който има любов, затворът му става манастир. Суфи има за свой хляб Бога. При Суфи живата вода е в самия Него, а който е няма, я търси в приказките. Очите са дадени на суфи, за да вижда Бога и да не вижда себе си. Значи суфи казват, очите са дадени на суфи, за да вижда Бога и да не вижда себе си. Човек, който има земни желания, не може да странства в търсене на Бога. Първо трябва да се справи с тях. Значи той не може да тръгне на странстване с земни желания. Казва, Софи, ако ти е нужен приятел в гроба, прави колкото можеш повече чисто добро. Това, което ни принадлежи, е несъществуващото. Това е нашият велик дар. Нетленен, недокосваем дар. Суфи не се занимава с чувства, които имат начало и край. Суфи има свещено сърце. А това няма нито начало, нито край. Сърцето на Бога, казва Цуфи, се намира в сърцето на човека. Попитали Ал Рабия, осъждаш ли Иблис, Сатана? Осъждаш ли Сатана? Дявола. Не. Любовта ми към Бога не ми остави никакво място в сърцето за осъждане на дявола. Наистина, при пълната любов ти даже не можеш да го видиш. Учителя казва, че дявола е по-слаб от сламка, но поради невежеството той се оказва до някъде изглежда силен. Две неща, казва Цуфи, правят сърцето жестоко. Първото, прекалено говорени. Второто, прекалено хранене. Ето, отново две прости неща. Прекалено говорене, прекалено хранене. Знанието, за което жадува суфи, не е знанието за Бога, а знанието на Бога. Значи Отново една тънка разлика. Не е знанието за Бога, а знанието на Бога, самия Бог. Един една малка случка в суфизма, която суфите много обичат. Тя се е случила между глухия и болния. Глухия е имал приятел, болен човек. Глухия е отишъл при болния и го пита Какво правиш? Умирам, умирам. Казал Болния. Глухия казал, слава на Бога. После Глухия попитал, какво ядеш? Болния казва, отрова. Тогава яш повече. Казал Глухия. Отровата е полезна. Това е символ, няма да го тълкувам. Той се подразбира. Отровата е света. Но отравата е полезна. Трябва някой път да изедеш до дъно, за да разбереш по кой път трябва да тръгнеш.